pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa siempre me he interesado esa jerga que emplean los rastas hablan de batallas es el rock de la línea de frente dale cuestión Uh, aquí comença el Rat de l'Union Front, una altra vegada, sempre amb els problemes tècnics, a la I avui tenim el programa en el nostre estimat Fuakamant de la isla, en representació de Greenpoint, són un sistema SoundCloud, no els estradis, eh? I, hey. I en Oriana, de part de Rotodom, com a Media Office, com Media Office, que és la manera més glamurosa de dir Departament de Comunicació. Bàsicament? Bàsicament. Uh... Un saludo, uh... uh... Arianna. Hola, <ríe> un saludet. Doncs <ríe> pues, això, uh, començant amb l'entrevista, uh, demanant, evidentment, uh, què ha rotat d'om i d'on va sortir-hi eh? d'ara? Perdona, Espera, uh... és, que, és que tinc uns problemetes amb els cascos, que no sé si et sent millor o pitjor amb cascos o sense. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ah. Ah, com o no? Ah, bàsicament, que, que és el rató tothom i com va, com va sorgir idea eh, de fer un festival de música rigui d'aquesta aquest, escala? Eh, la història és prou llarga. Va començar ara fa 19 anys, encara que en realitat es fa una mica més. Eren un grup d'amics eh, fins i tot que anaven junts al col·le, no? que van començar molt jovenets eh, gestionant un local on feien concerts de escena musical alternativa, des de punk, rock, jazz, reggae, tocaven molts, molts estils. Eh, en aquesta sala tenien un jardiner, van començar a fer concerts d'estiu, van anar creixents, es van centrar en, en el reggae i després van anar canviant d'ubicació, però amb, amb els anys es va consolidar com el festival de reggae més gran d'Itàlia, després va començar a arribar al públic europeu i van anar creixent com el, el festival de reggae de referència a Europa. El van fer durant sis anys al nord-est d'Itàlia, una regió que es diu Friuli, ara sí que em sap. Friuli-Venécia-Júlia, que per a que us una idea és l'extrem nord-est d'Itàlia, la zona que està de d'Eslovenia i de Croàcia. I, I ve 16 anys a Itàlia i després l'exode a Benicassi, província de Castelló. Sí. Crec que bastant que s'ha deixat la sortida les... de les... la les... tasca les... social i la col·laboració amb, amb organitzacions com el Ministeri Internacional, el Moviment Control d'Infolerància i... I is, el Rototom és més, molt més que un festival de música regla. La música sempre és el, el fil que, que va guiar en totes les activitats, però és un festival obert a un públic de totes les edats, molt heterogènic, internacional. I entre tota la programació està ixa perla, que és el, el foro social. I això com cada dia hi ha xerrades, debats, eh, sobre temes d'actualitat que ens interessen a totes i tots no? i que ens preocupen. D'alguna manera sempre s'ha tingut ixa implicació eh, per a fomentar l'esperit crític, per a què pensem, per a què compartim. I, i, i se n'han donat els cascos. Ja, han tornat, han tornat, ja, ja em sembla. Aquí ha res d'on que se teniu és una relació moltesa entre els ràdios i els problemes tècnics. Bé, doncs, encantada de formar part d'aquestes relacions amb els problemes tècnics. I bé, com et deia, eh, la col·laboració amb aquestes entitats perquè pensem que en, en qüestions tan importants com la lluita contra la intolerància o el, la defensa del medi ambient s'han de, de sumar esforços i tenim una, una molt bona relació amb, amb aquestes ONGs i també amb altres més petites, no? Del, des de les que tenen la seu a seu al, al territori, com no sé, diria Salvem el Cabañal, per exemple, que és de València, R de Renegar, que, que defensen l'equilibri eh, ecològic a la costa de Benicassim, i moltes altres perquè creiem que, que evidentment aquesta tasca tan important d'intentar aportar un granet de sorra no, no la pot fer-ho tothom fent un camí a soles, no? sinó que s'han de sumar esforços. I també sobre l'àrea no profit, és bàsicament el que et va? L'àrea no profit és una d'aquestes àrees ·colaterals diguem de les no musicals, Eh, és un espai que -tot per a tothom cedeix gratuïtament perquè les ONGs puguen tindre la seva representació física en un estamp i que també puguen presentar els seus projectes, el seu treball, eh, dins de la carpa del Foro Social, en xerrades, debats, encontres. contres... Per tant, tenim sempre una, una representació molt àmplia, enguany són més de 30 les ONGs que, que estaran allà, allà presents, no? entre elles Greenpeace com a ONG reconeguda i internacional, però també les altres més petites, clar. Y sobre la, la participación de, de niños y y para darles lo que he podido leer, una, una atención más basada en su creatividad y... Sí, así si es, es también una de las altres áreas que el festival, es llama Mágico Mundo, es la área infantil donde cada día hay una serie de personas que que duen a terme aquestes activitats, eh, tenint molt clar que no és un dipòsit de xiquets, o sigui, no és que, anem, que els, els adults puguen desfer-se dels crios i deixar-los allà passar el dia. No, al contrari, és un àrea on es promouen els valors que defensa el festival, és a dir, la convivència, la pau, la tolerància, el... aprendre a escoltar-nos, a entendre'ns i... i mitjançant aquestes activitats el que es fa és treballar els seus valors, per suposat sempre amb, amb la participació de, dels nens però també dels grans, perquè jo crec que tenim molt que aprendre d'ells. I també voldria demanar sobre els... Uh la vinculació, de quina no forma se'ls vincula, la música... Als nens bé D'una doncs, eh, manera molt directa, ja que alguns dels tallers que es fan eh, són tallers musicals, és a dir, des de tallers de percussió, per exemple. Després l'àrea infantil està integrada en l'espai en la resta de les àrees, no? de manera que, que els, els nens poden anar, per exemple, a l'African Village a prendre una, una classe de dansa o de música africana eh, i després també, per suposat, participar a, com a públic als concerts. Així que és, és una manera de, de, de fer este aprenentatge en valor pero también de familiarizarse con la música y con la cultura reggae. Y como es evidente, como cualquier otro festival, macro festival, como Inglés Aquest, o Inglés Arrug, o Balumreiras, o cualquier metalero, no sobra, o cualquier otro juego que no lo consiguen, con todo el tema respecto a que metaleros, somos gente de puta madre, <laughs> uh... Uh, és evident que s'ha de ficar música comercial per, per dur-hi per dur públic. I, però també és evident que ja se se'ls també molt empenta els grups joves que, que comencen, no? Sí, eh, diguem que s'ha de mantenir l'equilibri. Eh, per una banda, tenim sempre una... una una representación muy importante de músicos dentro de la escena reggae con una trayectoria consolidada, con un nombre que a todos nos puede sonar. Eh, siempre nos conviden al tres bandes que no son puramente reggae pero que de alguna manera tienen una relación. Es decir, ahora, por ejemplo, en 2010 va a estar Morchiva, que no nos puede sonar a reggae pero tiene una conexión. El eh, pasado pasado va a estar Ojos de Brujo, un especial, en un repertorio especial en apostan por, por el mestizaje y la fusión con los ritmos latinoamericanos, tendremos a Calle 13 o a Cultura Profética, que será el primer concert que fan a Europa. Eh, también estará Obre en Paso, que son reggae y es que en parte del seu repertori, pero también toquen otros palos, ¿no? desde el punk al hardcore melodic, toquen sí. un poco de todo. Altres grups que ens poden sonar més a comercial, de, per exemple, Muchachito o Bombo Inferno, no? sempre tenim un poc aquest debat obert entre els, els puristes del regga que ens diuen que no saben què fa allí Muchachito, però d'una altra banda, jo crec que és una manera de que el públic no reggae sent un nom com el de Muchachito Bombo Inferno i diu bueno, vaig a veure el concert, i de pas ja que està allí descobreix un fum de coses i, i és també una, una forma de familiaritzar-se amb, amb la música regga. I pel que dius de les bandes més joves, Sí, o sea, per a nosaltres és molt important que el, que el Rototom servisca com a plataforma per a donar una empenta als que estan començant. Eh, per a aquest matí tenim el projecte del Contest, que no sé si el coneixeu, el European Reggae Contest i el Contest Latino. És un... Adeu, adeu! Se'n va el públic en directe que tenim l'estudi, què fem? Uh, no, no, no, més que el públic és la gent que s'havia tirat d'aquí... Se però les, jo, jo espero que no se'n vagin perquè estan avorrint-se. No, no. no, no. no, no. Ah, val, val, val. Ara sí, Va, cantarem, ara cantarem. Sí. Uau, ja <ríe> quina, quina activitat teniu en aquest estudi de ràdio, eh? El programa d'en Suri és el millor tots. Adeu, Suri! Oh, no, Adiós, estamos como una cabra todos, ¿eh? Fuaca, <ríe> eh, está muy mal de vent aquí. ¿Tú estás tocando? Ya ja lo veo, ¿eh? Deu ser el aire de, de esas islas. Que... Mallorca es funky, ¿no? Mallorca... Fuaca, dile tú. Mallorca es funky, estamos reestornadísimos. ¿Y <ríe> la uh... I, I bé, bé, voldria dir eh, en els veients que, que com sempre, problemes tècnics, que de vegades són els de YouTube, de vegades els, els micros, de vegades cascos, però sempre tenim problemes tècnics i que no hi ha música de fons, després jo, podcast, després, ja, jo tocarem en les palmes, el podcast, el podcast se li paro darrere, ai, ja, ai. però els que escolten en directe me sap molt de greu. I bé. I, bé. I... Ens havíem quedat per les, per les, les bandes joves. Sí. Tu, tranquil, que jo encara mantinc el fil de la sí. conversa. Amb el Contest, estàs atent, eh? Ai, ai, molt bé. Ja veig que estàs atent, eh? Molt bé. 10 sí, sí. punts. Molt bé, eh? Molt bé. El Contest és, és un concurs de bandes emergents de reggae dins de, de l'amplitud de, de, de... la família del reggae, no? Per tant, de, de Dapska, hi ha també una part de, de Singeis, eh, reggae roots, dancehall... Fem el concurs a nivell europeu amb set finals a set set ciutats europees i també té el projecte germà, que és el contes Latino. Després, els guanyadors, el premi que tenen és una gira pels millors festivals de reggae i locals de, de reggae a nivell europeu i, per suposat, el, el diguem la banda guanyadora ve a tocar el Rodotom. D'aquesta manera pretenem, evidentment, ajudar els que estan començant i, i a més, crear, reforçar-hi la comunitat del reggae, no? fer que, que els artistes tinguin l'ocació de conèixer-se entre ells, els promotors els vegen en directe, de manera que Rototop no està obert només als, als que ja han triomfat, els que ja tenen una carrera, sinó que és tant o més important donar suport als que comencen, que el dia de demà seran els, els grans artistes. Com vosaltres, com, com, com el Martí... Sí, clar, per exemple. Clar Evidentment, sí. en Fuaca, que fan festa de merda, però com que el guapo, fa que tothom va i... Oh, no? Moltíssim. Sí, sí. Jo, jo, a jo no... Jo i... no... Jo no... Jo no... Jo no... Jo no... Pues, ara arribaven a punt dels ajuntaments perquè sempre hi, ha hagut, sempre hi ha hagut històries amb els ajuntaments en qualsevol tipus de festival i, i com és evident tant a Benicàssim com, com aquí a Mallorca sempre, sempre hi pot haver problemes amb els ajuntaments, sigui de la manera que sigui, tant com també hi pot haver ajuda. I després de Benicàssim com, com ha anat la història amb els ajuntaments? L'equip de govern anterior ens va, de, va depositar la seva confiança i de fet per això el, el festival va trobar la seva nova casa a Benicàssim després d'haver-se trasllat des d'Itàlia. Eh, és important tindre una bona relació, una relació fluida amb les institucions perquè el cap a la fi són també ells els que pensem que s'han de, de mullar i s'han d'implicar i més quan tenen... Un projecte com el del Rototom, que no només porta música sinó que porta intel·lectuals de la talla d'una Premi Nobel, Shiri Nebadi, que va vindre l'any passat, o enguany que vindrà el Premi Príncep d'Astúries, el sociòleg Bauman, no? Què em eh, diríem? És un, un tirall afloja. Sí. Intentem tindre les ajudes. Eh, no sempre s'obté tot el que creiem que seria just i que seria necessari, però també som conscients de que no es pot fer al marge de l'ajuda de l'Ajuntament, no? A Benicàssim, sí, bé, tenim... Tenim el suport i la col·laboració de l'Ajuntament per a moltes coses. Per exemple, perquè ja en el moment en el que estem utilitzant les platges per a fer activitats gratuïtes no ho pots, no pots fer el dia que et dóna la gana, sinó que ho has de fer amb uns permisos, s'ha de treballar també el, tot el protocol de seguretat. Per tant, eh, ens agrada i més o menys s'ha de tindre sempre una col·laboració amb els ajuntaments. I en Palma eh, és la nostra primera experiència. Ja veurem com va, esperem que, esperem que molt bé. L'Ajuntament sembla que almenys l'altre dia en la roda de premsa van declarar públicament que, que donaran suport a l'escena reggae i esperem, jo només que vols dir, que la Nida de Sant Joan siga màgica, que vaig a tot genial i que a partir d'ahir es puguin fer moltes més coses. No? Que, que siguin ells els que realment se n'adonin que estem aportant que la, tant a nivell de tothom com sobretot a nivell arrels. O sigui, la, la gent d'arrels és gent jove amb moltes ganes de fer les coses ben fetes y que se danen de la importancia que te que, que se lidón Spain a a música como com el reggae que de veces es difícil poder escoltarla en un Spain Public, pero después yo estoy convencido de que la gente que que asistéis como a public se va a casa muy contenta. Y Fuaga, Fuagamán, Fuagamán Llorens por por colegas. Uh, quina és la teva, teva visió sobre les mogudes que hi ha hagut, si hi ha hagut mogu mogudes i tal, amb l'Ajuntament de Palma? No, bueno... Pot xerrar clar, serà... és dir, aquí no te pensis que ja em veus escoltant, i si està no, escoltant, una, una mierda jo, patir, saps? La meva opinió sobre l'Ajuntament de Palma, <ríe> supos que és la que altres, no? Però bueno, uh, sobre, sobre el tema del que xerra ella, pues mira, saps? Que normal, si, se, per fer una festa així a la platja d'aquest calibre, doncs, pues, per pues, supost que s'ha de fer, saps, eh, demanar-los permís a ells, això està clar. clar. I mira, i com que pues, mos han deixat fer-ho, pues, amb aquest tema pues, tot ho respecte, saps, sincerament. Però amb altres coses, doncs, les puc el que per no? Saps? Sí, tio. <laughs> Jo no sé, és que tampoc em puc mullar més perquè no sé quina és la vostra relació amb l'Ajuntament de Palma. Són no. de putes. Així de clar, no? Així xerrar clar. No, no, no els conec, no els conec, no puc parlar ni bé ni malament, em puc imaginar no, coses, que, que però... A Mallorca pots tenir molt de problemes amb l'Ajuntament i sobretot amb la gent d'ara, però amb coses diferents sobre el festival, no té res que veure. Però bé, bueno, sobretot el de poder xerrar l'idioma que està enxerrat i totes sí. aquestes Sí, això és una, una, una consideració molt important, que... A més he de, he de dir, aprofite per, a, per adelantar ho no? que eh, Rototot Molt Pronte tindrà la web traduïda també al català. Així que incorporem una nova llengua perquè considerem que, que és una, una manera de, de manifestar el nostre respecte i la nostra integració amb el nou entorn, que és Benicàssim, que és una zona català no parlant, parlem valencià, que és català occidental, y nos están tirando una mano muy importante desde la gente de la gent Escuela Valenciana que se han encargado de, de traduir la web, sí que pronto te el clic y la encontremos en catalán. sense artículos salados, porque encara no controlamos tanto, pero... Se basa en la, cambiando por ser. Eh, per eh, mira, ¿no? en Pobla cerramos en, en la, que son Mallorca también. Sí, pero sí. sí. no, son un poco tontito, no es culpa seva. Y... I bé també, eh, com, com ha estat la presa de contacte entre Rototom i, i Greenpoint i Arrels també? Mm, ha un poc una cadena de contactes i de bona gent que ens ha portat fins a vosaltres no? i fins a la gent de Palma que està movent el, el rei de les Illes. Eh, la gent de Rototom tenia moltíssimes ganes de fer alguna activitat a les Illes Balears evidentment perquè és un, un paradís i, i teníem ganes de vindre. Mallorca és funky. Mallorca és molt funky. Y estamos contentos de estar aquí. Yo yo estoy pensando en mes si ir tornar o qué o quedarme unos días mes, pero pero el Mocap me matará si no torneo a trabajar. Y si no el Mocap sí la fejo. Y y ve, a partir de personas que conocíem aquí nos van a presentar a la gente True y a la gente gent Arrels, eh van a hacer muy buena liga, como se dice en valenciano, Que eh, de seguida nos van trobar a trobar mola gust y van a que que efectivament hi ha una, una tradició musical i de cultura reggae molt important i que la millor manera de fer les coses és donar-nos la mà i sempre sumar esforços. Jo crec que la festa encara no s'ha fet, però estan anant tot tan bé que, que creiem que serà només una presa de contacte, serà la primera, però esperem que hi hagi moltes menys. Almenys jo ho espere, perquè estic encantada d'estar aquí. I tu, Foca, què tal? Sí, no, el mateix, sí, que vam poder contactar a través d'una altra gent i tal, vam saber que ells estaven interessats en venir per aquí, en xerrant gent, i res. Nosaltres en Greenpoint feien un parell d'anys que intentàvem moure tota aquest rotllo de reggae i tal per l'illa, perquè era molt, molt rudimentari, hi havia res. Nosaltres anem fent Soundsystems i venien tres persones. Des de fa dos anys, pues, mira, hem anat fent un públic, un moviment... Pues hi ha més sound systems, més grups, més moviment, en general, i varen crear la associació arrels i rels. Moltes gràcies a tot per aquest festival. Pues, Ara hem fet més nom, ens hem anat tots amb aquest objectiu i demà segur que serà un èxit. Que flipes. Que flipes, que flipes. Sí. Que flipes segur que sí. Sí, sí però veureu. I també he dit que també molt... molt... No sé, trobo bastant curiós i guapo de veure que, eh, tal com a Barcelona, per exemple, per dir una ciutat, eh, una festa de rigui, per exemple, se poden trobar mil persones, però per lo gran que és, per lo petita que és com a Mallorca, s'ha de reconèixer que a Mallorca hi ha un, hi ha un públic molt, molt estents en proporció a quant petita és la illa, Sí, home, jo troc que podria ser més, però sí, hem pensat, hem Comparat amb el que havia fa 3 o 4 anys, el que ara ja és perfecte, sí. És a dir, que en comparació a altres ciutats, evidentment mai arribarem a tocar números, ni, ni, ni rossantes, els números que arriben a tocar de, de públic i d'agents de, de, no, de rigui que hi ha a Barcelona. Demà volàs, demà sí, sí. massiu i en festivals així... Perquè, clar, nosaltres no tenim els mitjans per dur segons quin tipus d'artista que podríem, a lo millor moure mm. bastanta més gent, no? Mira, quan varen fer el Mallorca Regue Fest, la gent... Eh, un petit de aquesta Els de dinamo l'altra gent, no, no, no sé, un manager, tot això, perquè van munter aquell festival i va venir un munt de penyes perquè hi el wireless i tal i qual, i allà se va demostrar que hi ha bastant massa de reggae. El que passa que necessita pues, una inversió en festes i tal, i mira, gràcies a Rototom, doncs això ja ho veuràs, mira que ha Sí, jo crec que, que en aquest sentit Rototom està, està donant molt de moviment a l'escena de reggae. Per exemple, a València, o especialment a la província de Castelló, que és la que jo conec més, sempre hi ha hagut molta mogudesca, però reggae les altres vessants un poc menys. I el que esttive veient és que arran de, del fet de que estigu rot toom no, en els tres anys ja que, que portem a Benicàssim, els grups que estaven un poc, que estaven començant han tingut moltes oportunitats de, de tocar. No? Ara estic pensant en, per exemple en Contratempo o en Bandits, que, que són col·legues no, i que evidentment he de parlar d'ells però són amics i eh, que l'oportunitat de que estiga a Rootom que no només fa el festival d'estiu, sinó que al llarg de l'any fem eh, anem fent festes, fem van fer una festa cada any, fa poc n han fet un altre, un poble de l'interior. Totes aquestes festes, per una part, donen, eh, porten a artistes importants de la mà de rototom, que d'una altra manera seria més difícil, però al mateix temps eh, donen també l'oportunitat a, a grups locals de tocar en escenaris grans, i així és com la gent creix, no? i així és com veus l'evolució de, dels Contratempo, els bandits, que és gent que ja porta molts anys, o sigui que de màxim respecte cap a ells, però de de haberlos visto, escenarios petits, a bones tocar al al Rototom l'en passat i ara que estan fent un fum de concerts i i això, però a mi és el que el que té molt de mèrit, no? Està molt bé que que es mengi l'escenari un artista important, però a mi em dona encara més gust veure que que els grups locals estan creixen com artísticament, I ¿no? que que maduren i que estan preparats per actuar a concerts importants. I sinó sí, no, que jo crec que Rototom tot això que ha dit de Castellón crec que ho ha fet també un poc a, a nivell nacional, no? veure que, que un festival així a Espanya sap, pues, la, la, la gent com s'ha motivat més per, per fer aquesta música, no? aquesta gent jove s'ha motivat més i aquí a Mallorca s'ha notat un poc i tot bé, sí, doncs, sport, mm -hmm. sí, de fet, per exemple, va causar el mateix efecte quan, quan estava a Itàlia, no? si pensem que Alborós sí, i que que un tenia una trajectòria superconsolidada que en guanyes un dels caps de cartell al, al Rototom Sanspleix, eh, Alvarozi va començar de la mà de Rototom i, i era un artista que, bé, que com, com tots els, els començaments, que, que el coneixia poc la gent que, que el coneixia a casa i després va anar, va anar ampliant públic i, i avui sempre en funció de gustes però està clar que, que és un artista amb una trajectòria ja molt forta i que ha fet unes col·laboracions molt importants com per exemple a, a Metana, no? I, I vos parlaria d'altres grups com Train to Roots que són de Sardenya, eh, Melo Mood que són també del nord-est d'Itàlia, són gent que ha crescut de la mà del retotom. Primer van tindre l'ocasió i els grups de creixer, eh, sobretot els, clar, els grups italians perquè el festival estava allà i ara des que s'ha traslladat a Espanya eh, jo crec que, que afortunadament està causant aquest efecte entre eh, bandes de, bé, de, de ciutats espanyoles. No? Sí, sí. crea com una plataforma i la gent s'està com unint sí. per anar frellar, per anar on sigui, són systems estan s'estan contactant i dalt, i s'ha bastant. Sí, com per exemple el col·lectiu que no és purament reggae, però evidentment dins el món de reggae se li ha de fer una menció en els, en els baixos, com, com vindrien a ser el col·lectiu de mallorquí de, de música electrònica, de dubstep, drum, bass i tal a 16 GHz, que hi va haver una, un intercanvi en Guadalajara, no, no Foca? Sí, bé, bé, bueno, hem ja sí, actuant amb ells i això, i bé, bueno, passen molt, passen molt, en Regue, en Drummond Bass, hi ha tipus de col·lectius d'equip, però sí, darrerament ens estem movent més, per això. Sí, i ja, ja està, ja està fent un moment preu de contactes inter... inter intergeogràfiques importants d'arramenta. Sí. Eso. A... A... A... A... I bé, també hem bé fuga que que te tenía escondido. Me contamos contem's tu què poden trobar demà, què podrem trobar demà a la festa de Sant Joan o de ja davant Seranà, davant el Parc Aquarium trobarem, doncs... Pues, un motè de coses. Que, que treballares de reggae i sucianios. Reggae, ska... No, no, no, no, no, no. no. Abans, per aquí sí que no pas. Oh, ja, s'esca és un... un... Esriqui és un sucianios s'esca, per aquí no passem, eh? Ui, ui ja estem amb el, amb el debat intern, que bé. No, però uh, això, que hi haurà tot, uh, ska, dancehall, reggae, mm -hmm. d'abbes electrònic, d'abbrunàssic, bandes de directe, d'esca, de rocksteady, de tot de les variants d'aquest tipus de música llamaicana a part també hi haurà positivitats doncs, de slackline uh, de malabars per llespas nins i... i bueno, tenim, tenim una, una granja on, bat, un espai natural ten, tenim una granja on ensenyarem a nins a cosir carteres després la vendrem en al mercat negre per 5 euros els hi pagarem 3 cèntims a ells no uh, i... Que cala. Sí. Uh, bé, i, i també si hi ha... Si hi ha, hòstia, en altres uh, Si hi haurà més o menys d'aquest calibre en el futur? Hombre, nosaltres ho intentarem. Això és es un trampolín per, per intentar pujar per amunt, jo les que no sé no res. I, I veurem, això és que intentarem, és el nostre objectiu, intentar fer pues, més coses, Sob, més festivals, més coses, a part de barrels en Greenpoint, que pues, ja ho estem fent, com per exemple el dia 7 que duim a General Levy i, i bueno, l'objectiu és intentar fer coses ja duguem més qualitat, gent de Jamaica, de Londres, de França, de fora. I jo espero que em convideu, eh? Claro, que jo crec que, que en 5 dies a Palma encara no he tingut prou, eh? he de buscar excuses per a, per a que m'envien cap a les illes. Tots, tots els de Rototom estareu segur més que convidats. Sí, el que passa que ara a l'estiu tenim molta feina i és un poc més complicat d'escapar-se, però... Sí, però fó, que, que, estan, que estan convidats, això sí, però que, que hi ha retroalimentació de convidació, no? Claro, claro, espero que nosaltres puguem anar a construir el Rototom. No, això bueno, això no. ha sigut una, una indirecta directa, no? Un poc, un poc, un poc. No, Ai, queda, jo, jo prenc nota, eh? Sí, sí No, jo des de que s'ha fet no, no he pogut tenir encara cara cap pagada, però bueno, ho he seguit així des de fora perquè estic en una situació un poc precària però... i fa ganes, fa ganes de Bé, almenys ja sabeu que fem tot en directe streaming, així que es poden seguir els concerts, tenim una, un projecte de ràdio i de tele, es pot seguir tot a través de, de la freqüència de Vox i Ràdio, que és la ràdio de la Universitat de Castelló, a, a, a, i també la nostra web es pot seguir un programa de ràdio 24 hores i a més en, en varios idiomes, on tenim col·laborant des de, des de Miguel Camaño, Alma de León, de Radio 3, fins a la gent de la de Dios, que són argentins i venen des de Buenos Aires con amor per a per a fer-nos participar en aquest programa. I a banda d'això tenim també el projecte de tele que tots els dies, eh, a través de la nostra web, porta eh, tot el que passa dins del rototom arreu del món. I tenim un directe que comença a les 8 de la tarda i i va endavant fins que acaben els concerts de l'escenari principal. Així que almenys, si no podeu vindre, encara tindreu, tindreu l'ocasió de, de poder-ho veure en directe streaming, que clar, no és el mateix que estar allí, però almenys ho veus. Elògia puntosa. No? <ríe> però molt millor si veniu, eh? Claro, claro. Ai, a patir caloreta, a venir casi, que s'està tan bé... Amb... Intentarem, intentarem. Sí, sí. Bé. I bé, també comentar com a prèvi molt curiós que, que a diferència d'altres festivals, com, per exemple Vinyarroq, o és que tinc més en ment, que són per al moment. Uh, per exemple, Vinyarroq és, és, és un festival impulsat per una, per una empresa, mentre que Rototom està impulsada per una associació cultural, no? Sí, així és. Nosaltres estem constituïts com a Associació Cultural Èxodus. abans els dies Rototom, des de que es va traslladar a Espanya, es diu Èxodus. I evidentment per tenir aquesta forma d'entitat cultural els beneficis del festival es reinvertixen en l'edició següent, es reinvertixen en, en mantenir els sous dels, dels que estem currant allà tot l'any i també hi ha una part que es donen a, a diferents entitats benèfiques, a algunes ONGs amb les que col·laborem des de fa molts anys i l'altra particularitat és que no tenim patrocinadors, és un festival independent. Això Pero una parte eh, fa que las cosas siguen un poco más complicadas ¿no? porque no tenía mis entrada de pasta de tibre un, una marca mm. de birra patrocinan por ejemplo sino que es un yo me lo guiso, yo me lo como y en de claro eh, sand defer números es un poco un poco más complicado porque disposen de menoss recursos sí. y sabe de pensarballar de una otra manera pero al mat en zona molde mar don a la, la libertad de poder triar eh, quien es la qui es la nuestra filosofía y mantienedn siempre por eh, amb, una, amb un treball coherent amb el que fem, no? per tant no veureu mai refrescos de multinacionals no vaig a dir tampoc els noms se poden dir Choriguer Choriguer si us voleu fer el sobre... espera, espera, espera foca, foca, uh, vull dir uh, que Choriguer uh, és una puta merda i més si l'apreneu a Menorca aquest dies, en comparació a els Steinburgs i aurums que us fotre a la platja de Palma. <ríe> aquest dissabte. To Tomar publicitat subliminal. Eh? Què us es patrocina? Estenburg o què? Però banca. Demaneu un patrocini. <ríe> I I... què més? Coses, coses a dir? Una, sempre en la línia del que estàvem comentant de, de que no hi ha multinacionals, Eh, apostamos también por el kilómetro 0. Es decir, se intenta que todos los productos, tanto de alimentación como les begudes siguen procedentes del territorio. Es decir, el agua que es ve en el Rototom de Catí, que es un, un pueblo de la montaña de la provincia de Castelló. Los refrescos están realizados, el a... año pasado eran de Galicia, en un año no, no, no estoy muy claro dónde venen, pero mm, intentamos que siguen proveedores locales, de manera sí. que el beneficio económico también repercuta en, en, en, en el territorio. ¿no? I sempre en la línia també del, del respecte al medi ambient i la sostenibilitat, que és un, un altre dels pilars del festival. Sí. I uh, aprofitant també la pseudo visita que tenim d'enfoca, Fuaca, de que està a casa seva en, en grip. <laughs> Uh, però els els i els seus grupis estan d'enora bona, ja que s'està recuperant i demà el tindrem allàs, una super festa. Pero fuga, aquestes tamboque, ara sí que a veure si me, ens estem creant falses esperances, que jo no t'he vist mai. No, no, vosteu ha estat. Ah, si... sí? Claro, claro. Se diu que està flipant. <laughs> oh, bé, de uh, profitant de teva seu ciber ciber Uh, també voldria demanar-te com, com va, va, va avançar com, com ha estat creat també és... perquè ja li hem anat a ella I tal, i que molt en plan de que t'esttic deixant de banda posar que t'estim. I... <ríe> com... la, la mateixa pregunta al principi, però canvia tro la... tothom per Green Point. Com, com ha escut Greenpoint Point i com ha anat avançant aquests darrers anys? Bueno, Greenpoint va néixer fa molts lines. Uh, com a promotora, antes de ser Sons System i res, i com a promotora, però, bueno, de... vàrem fer dues festes fa d'aquest de 10 anys en Charlie amb un altre lot de Ticoma, en Rafa, i que vàrem dur Mister Rango, i això, i varen fer dues festes a la factoria i tal, i era un poc més entre reggae i rap, o sea, més, de... més acostat cap a rap, mm. uh, ja mai que directament. I res. després jo vaig conèixer en Charlie, que estàvem començant a fer les festetes per Palma, jo estic a la conta tot sol un poble fent festetes també, i vam decidir fer un som sistèmps junts. Prim-poment, això ho heu fet set anys, això. començar a produir junts, a fer festes, ens hem menjat molt, moltes festes d'això, el que comptava abans, de tres persones, quatre persones, fins a duent-te de per aquí de vora important, com Bar Barça o un d'això, i no venia ningú. I des de que varen començar a unir-ho, perquè tocàvem en dues bandes, també, des de que varen començar a unir-ho en bandes i això, i fer festes en factoria, pues va començar a venir molta més gent i varen decidir que les festes son sistem i anar creixent que te cagàs. Ara està, ara, doncs, pues, no me'n poden queixar de res. Sí, ens el menció en... de menció que treus en ser festes, no? De què? <laughs> De la mansió que t'has pagat en el que heu traït de sí, festes. Claro, sí, clar, bueno, sí. Bé, almenys podem seguir fent les festes. És a dir, m'ho sors just, no m'ho forran les festes de house ni res d'això, però bé, podem anar subsistint. No, jo també volia dir de que, tot i que hi ha bastant de rumors de que les festes de, de Greenpoint són... Són una empresa per, per treure dos ves per inflar-se porros sí, i tal. Sí, però que quan la, uh, xerra, jo, jo... Fet, quan la gent xerra i critica és perquè les coses realment van bé. És no, no com tot, la zona tot... que tot de sentir atacat. Sí, Saps, però, però també volia dir eh, que... Eh, jo no tinc ni per què explicar i tal, però està molt clar de que... Sí, jo, és que també volia dir recordar de recordar de fa dos, dos caps de setmana, potser, de la de la factoria. Sí. Bé, l'aportura de la terrassa de la factòria, de l'aportura de la de, de de terrasseta d'estiu, uh, van a muntar una festa i tal, i els de Green Point tenen dues taules, com quatre plats, es dir, són millonaris, ara, no en tenen ni un arreglat i no saben com coño treure el topés per aconseguir-ne un altre. És a dir, mentira, mentira, si vos penseu que aquest segueix inflant la pasta. No, sí, està oh. molt clar, que la gent que tenim de vora i la gent que mos coneix pues, sap com van les coses. Dir, molta gent pot xerrar el que vulgui, però això no són polèmiques infundades, on enveja de que sigui. La gent que tenim de vora de vores sap lo que és. I... I que tenim un públic que també ho demostra, si no no ho entri la nostra festa. I comentar sobre la se teva, se teva foto suportada de pronto i de sola? <laughs> sí, quina foto. <laughs> Da fora el parc foto monta, ja que tots dels altres. Sí, sí. yes. Després me l'envies, eh, que jo el vull veure. Què? No, La vull veure, però ja. Sí. Ahí és <coughs> que. La altra green point ja vam dir que vam a pinçar de festes, reproduir música, a nombrar el cluster joves, que sempre donem oportunitat a anem a dedicarimocho. És gent que comença, és en comença, pues, sempre que m'he mort agradat que vengui les nostres festes que sigui i a través de d'això pues, també vam decidir muntar la solució que està a ells. I realment està anant tot bé, en tot molt contents de la que hi ha, de la unió que estem fent a Mallorca i tot això, està molt guapo. Bueno, i part de Mallorca, amb Ibiza i en gent de Menorquia, i fins de la Formentera, hem aconseguit contactar les quatre illes, amb artistes de reggae, ja. Així que volem aquí més perquè siguin tots aquí. En quant d'amèl venen un parell de representants d'Ibiza, però bé, bueno, algo en algo. Uh... Què més ens falta? Jo crec que em contraria moltes coses, ens faltaria dos pinzelladetes sobretanes, si voleu, que no sé si la, ah, grau, <laughs> la, la coniseu us agrada. Uh, sí, sí, jo, som, jo sincerament, uh, jo som molt de, de remote bàsicos, ska i tal, però per lo que he escoltat m'ha molat bastant. Sí, és, és un reggae molt particular, perquè... Muy solero, es muy, muy soulero, un poco espelero. Exacto, tan fan mol de mestizaje también, ¿no? Es está considerada cantan reggae pero tiene mol mol de soul y mol de gospel y y a mí este un poco esta combinación que que fa que agrade tanto al al reggae como a, a la gente al public general, porque yo creo que combina parts iguals las canciones así más románticas y más dolceses con otras mol cañeres con letras muy críticas, ¿no? Y es es una cantant que com altres, com per exemple Queen Eyfrica o Tania Stevens, s'han posicionat molt clarament contra el masclisme, les desigualtats, el, els, per, els prejudicis, que ja sabem que, que són problemes que malauradament estan prou arrelats a la societat jamaicana i són aquests artistes que un s'han convertit en, en la veu de, de moltes persones que no estan d'acord amb la missa visió tan tradicionalista i masclista que, que es, eh, es predica el reggae segons de quins artistes, no? Sí. Però sí que, que té un poc la, la part més, més dolça, més romàntica, que, que de segur que serà molt màgica per la nit de Sant Joan i a saber què passarà per allí amb enamoraments eh, fugaços a la llum de la lluna. I la llum de la lluna, eh, a la eh, de... <ríe> oh, Sí, eh, sí. I, <ríe> I a part d'això, bé, un poquet de de dolçor, que tampoc va, la, va, va, va gens malament en aquests temps i, i a part de lletres molt, molt crítiques i molt canyeres, no? Mol, és, és una guerrera. Etana. Jo l'he vist amb el privilegi de veure-la al RotoTom 2010, en guany torna com a cap de cartell, torna com a, diguem, el seu propi concert i farà una col·laboració en el Alborós i en el Friends, que és un projecte especial també per a Retotom. I quan la vaig veure em vaig quedar bocabadada perquè no es podeu imaginar com és, és una lleona l'escenari. Jo crec que és la típica artista que a part de que te pugui agradar o no agradar, a la millor escoltar la música així gravada i tal, que ha la ser bona en directe. És molt, sí, sí, és molt bon tota en directe. Tota de veure en directe potent. saps? Que sí. Vídeos i tal, i crec que disfrutem bastant. Sí, sí. sí. Sempre passa això, jo, aquest grups jo no me mato, aniré a veure concert i tal, i flipes. Y te acabas enamorando del de, de grupo en cuestión. Sí, Ahora, sí. Pues, es profesional. Es... Sí, además ella de eh, esta combinación de ser una tía molcañera cañera, eh, también amb una presència escènica com molt glamurosa, no? és com que es menja l'escenari, connecta molt amb el públic, és, és també una tia que a, veure, que a nivell personal és, és molt fàcil tractar amb ella, i té també la, la riquesa com a persona, diria jo. Que l'opeta. Lo lo no puc parlar malament perquè jo tinc moltes ganes de veure-la, a mi m'agrada moltíssim. I... Com et de dir? Uh, Fuaca, que, que... Tu, per exemple, quins serien els grups que, que destacaries, vull dir que... No el grup que destacaries perquè seria molt molt violent, seria molt... I can't get in my, papa, I can't <laughs> Però, per exemple... Sí. De... Ah, ah, jo crec que el més espectacular... O sea, bueno, a part de que tots són bons... Sí, el millor de tot Point sí. i Martí Galimocho, sense dubte. A part de tota la gent que pinxarà i tal, i que estarà posant música de puta mare, perquè serà molt variat. Tant deus gent que posarà coses més modernes, coses limpies... Serà molt guapos. Però el més important, jo crec, serà veure les bandes que hi haurà. Perquè, a part de Netana, és que a Motomboa tenen un directe també molt guapo. Y... Y... a la eh? a, a, a, a Power y oh, también el Cantans que van a han hecho Y ya por por ejemplo Focayo que no claro, en no tengo usted el privilegio de de en directo. Eh, yo soy Molescai Molden Solera. Eh aquí os recomaneo, quién es les actuacions que d'estar a primera fila disan si me. La... A, mi, Fuaca, a, ver. Que, eh? a A friqui, eh? a friqui blanco negro, blanco negro, cuadrito, cuadritos soy yo. Uh, <ríe> jo crec que... Sí, jo... més escà serà Martí i Caparruts, també. En quant a DJs, sí. Caparruts, uh... també, que eh, posen algo d'esca i rocksteady. I després de Dancehall, pues... Greenpoint pot anar a algo de Dancehall. Eh, eh, Fuera metge de xau. Hombre, que, que, per, que per Dancehall no serà, és mi... Vale. No, era de tot, realment era de tot. Ha electrònic està fent també un directe de dab. Mm. Una gent que ha de... un guitarrista que ha vengut a Veneçuela i un de col·le de Fireècios també que s'han juntat y será bastante completo. Vale, o y... sea que, a ver, perdona Martí, que de, me de preparar eh, las rastas para los momentos más ruts, eh, la camisa cuadro, cuadro, ¿cómo era eso que dices? Cuadro, cuadro, cuadro, blanco, negro, blanco, negro, cuadrito, cuadrito, cuadrito, cuadrito, cuadrito y los pantalones leopardo para los momentos dancehall, ¿no? Sí, y no, lo guapo aquí a Mallorca es que, que no hay tanto público per cada tipo de destino, pues como que todos anan juntos, eso es <laughs> la verdad, que puede haber... Esquins va ja al Denfol, del escolar al roots i hip hop va ja de tot. Que està mesclat i veuràs que molt unitat, és ja un diferent. Que això està molt guapo perquè realment és així també el al no? Veix aquesta barretja d'estils i, i realment veure que, que la gràcia està en la heterogenitat i, i el, que, el que passa al roto és que igual veus a els avis de Benicàssim, que tots els anys participen a una activitat i, i venen el, a viure el festival i es passen un dia sense ser allí i, i després tornen amb els seus nets i veus a molta gent gran amb els, amb els nens petits que es passen per allí bueno, i potser van a, a fer una, una de les activitats infantils que passen per l'Àfrica en Vilets que es posen a ballar i un poc i aquesta varietat tant estètica com bueno, la, persones molt diferents però que conviuen allà i que aprofiten i s'ocasió de, de conèixer a persones que arriben de tot el món perquè realment passen pel festival més de 100 nacionalitats diferents, imagineu-vos i, i que al final és, és molt més fàcil trobar punts de connexió i punts d'acord que que basarnos en esos prejudicis que malauradamente eh, nos hacen creer que, que son los que predominen en la sociedad, ¿no? Y, realmente ahí vemos que, que un otro mundo es posible, se fa realidad durante una semana. Y de hecho cuando se acaba dices que podría ser así todos los días, no toda la vida podría sí, sí. ser así. Y... Y... Demà és que és això, és que s'ajuntarà tant turistes, perquè és una música que no molesta ningú, és una música agradable sí. per tothom, tampoc n'hi ha bregues mai, mal rotlles, tothom està... Ja la música ja diu com eh, això, unitat. no? Sí. I, claro, demà plantirà gent de tipus, fins que la gent que anava a celebrar cada any a la plàgia, gent major, turista... Liris. Sí. Y que un boom eh, allá en la Plaza de Palma que hay un boom de, de viatges, de estudios de la península. Yeah. <laughs> que más bien el tipo de ver. Y también que no te <laughs> han engorilado un huevo con el tema de dejo Pero también se ha, de... ha de destacar la actuación de Descavado en Boat. Uh, que para quien no lo sabe es un grupo de... ¡Uf! que son la hostia de la són sí. dos saxos un altre patre sí, un grup d'escà de, de cinc bands instrumental all school oh. Pepinazo uh, després també contàvem sa, sa gran actuació de de Full play, grup de l'aró el, el meu preciós poble que tant estim tam, que que a poc a poc està trobant també les banderes espanyoles <laughs> i Ruscal i també són un grup Exacto. Aquí por Palma. Y contamos entre señor grupazos. Bien, Full Play no es escà, pero es una cosa muy chulo porque no lo conoce también. Que rollón rumba rigui Sí, tiene un tal mestizaje, cosas más reggae escaban, no sé. Sí, para bailar, ¿no? Sí, rollo sí. un grupo vernero, grup pero no volvernero en plan cachón de, pero en serio, ves mer mm. toques de la gran, uh, la gran que está republicana de, de Manu Chao, de pasan por todo, pasan por esa rumba, pasan mol de tema propio i és un grup que val molt la pena som molt joves tots, sí, un hey, grup, no, no personalment que també, però com a grup Emissions també som molt joves de Ràdio 77 i, i som tots uns, uh, no sé, ets d'altres grups no, no els he arribat a conèixer nivell sí, jo crec més... que en 3 anys això ha tingut una evolució sí. increïble que han sí. començat a Sant i ara són... Ja tenen pel·los en el pito. <laughs> sí, sí. I, I no sé, jo, trop de, jo no sé els altres, perquè altres jo hey, trauré, no de, tinc de, un contacte tan ràdio, personal, si però em diuen que Escavot si no, on es Boat i Full Play, i so si de voleu anar música... Escavot on Boat, són com els catalights mallorquins. Sí, bàsicament. I dir-li a les putes tiquis miquis, que si volen anar a gaudir de la música i fer tiquis-miquis i esperar a qualques per poder dir Ah, s'han equivocat! No ho espereu perquè es cau tot molt full play, no sé es, és? és com la selecció de Brasil. No, la selecció de Brasil no, com Argentina, per exemple, que, que són tots uns cracks i són tots un putets genis. Són uns... tot, tots un genis i mai la, mai la caguen. I... No sé, Foca, tu també, per exemple, per part de Greenpoint també hi ha un... Tot i que no és, no és com a grup que actuau, és també una selecció molt, molt currada, no? amb bastant dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla... Això? Dutpla...dupla...dupla... Comparat amb els uns sistem professionals de la península tampoc no en tenim... Que els hi petin els professionals, jo estic xerrant de Greenpoint, que té l'essència... La gent de per aquí de vora, també altres no hem comprat cap dutpla... que tots són...pues de bon rotllo, que també és una cosa que me pareix més...més ètica, no? Perquè si no pot venir un xavalí un munt de pasta i se pot comprar tots els dutpla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla...dupla Espera, espera, ah, no que crec que m'he confolt de, de, de, de, de conceptes i m'està xerrant d'això, això que els artistes fan com un rollo, no sé quan, que comencen a cantar sobre un sobre... rollo, com una dedicatòria musicada. Claro, un ah, d'acord, d'acord, d'acord, d'acord. un negoci que fan molt d'artistes, a eh, vegades eh, pues és això, graven una cançó... Pues, dedicada al teu Soul System, al teu Rototom, segur que té d'applets també dedicats a Rototom, al festival Sí, sí, sí no, I bueno, yes, yes, well, well, well, so. és I per exemple, entre altres, en uh, el, el, el Manuel En Manuel, Senyor Wilson exacte, down, exacte Aquí Aquí, aquí, aquí? És que jo ja m'aprovesc haver-lo escoltat bé, però no sé si s'ha de... No, en Manuel, Wilson, Carty Ah, vale, vale A la setmana que ve supos que farem un d'entrenar el Levi. <laughs> M'encanta tal. Sí, sí. I... com més dir? També vendran una selecció de cantants eh, eh, que a Greenpoint els, eh, els hi posen la música. I vendran... Bueno, doncs un xaval molt jove, molt. Vendrà també... la me Montana, una gata alemana. Vendran a Zaharas, una gata de València... De que es de Mallorca. Yo intentaré cantar, que estoy de grip y no sé con, no sé qué podré hacer. y bueno, y mi hermano él, otra... no, no digues que ten grip, tío, que es no iba no iba a tío. No, hombre, no me da igual, te tengo en la otra. que no. Ya, pero a Manco Mingüigent. No, bueno, bueno, yo por lo menos cantar, así no sé que si cantaré para animar, se hace un ¿eh? Como es sistema, que está claro. Sí, Entonces, y comiendo, sí. comiendo pezot. Si me dices un micro, yo siempre sé que antes muerto que sin micro. <risa> <risa> yo creo que ahí estaré en Disarnos la pelle y el que pasa que desde las doce no, sí, del... Si el se coloca ni... en el solaco, ¿qué fará? Disarnos la pelle, literalmente, ¿no? es la que me va a disar. <risa> yo no sé si, si comprarme una Pamela de dos por dos o... A veure com ho fem, perquè estaré molt a gust tal costa de la platja, però són unes quantes hores. Cada cinc minuts haurem d'anar a a la mar. Oh, quin sacrifici a la mar. Però bé, allò estaré i de segur que ho passem molt bé i jo estic convençuda que serà la primera experiència de moltes que repetirem amb el rototoma, i això és Pérez. També dic, no m'ho deixarà bé, però entrant en sa crítica, el uh, que ens deixarem en ser bé, però jo no em penses deixar un puta duro a la barra. T'has de tenir... No, no, no, he dit jo, no em penses que està un puta duro a la donat que volia comentar, uh, entrant en la crítica, de que l'Ajuntament de Palma, de puta mare, tio, voleu currar, me l'heu o uns permís, uh, però no volem fer-nos dos, el que volíem era un pot de pasta per fer un festival o no, foca. un altre festival més, més currat i tal, Bé, jo ho intentaré. Sí, sí. Vale. Ha... Eh, això ha passat el que ha passat i ja està. O sea, ja sí, això... Eh... això està clar, però vull dir que, que tot i així eh, no teníem cap intenció d'anar de... de, de, de... Vull fer pasta amb el festival per comprar-me un dientet d'euro, i tot i així eh, l'Ajuntament de Palma no ens ha cedit trist permís com per poder fer barra, i els hi ha cedit els permís a l'empresa que no sé com pute se diu, que li dóna eh, la cobertura de... Per exemple, d'altres coses, de l'espai de natural, és a dir, de les palmeres aquestes que, que, donen, que donen ombra i les amagues i, i totes aquestes coses. I, per la meva part, aquests són un fill de putes. No, realment, no, no tinc més informació sobre això, però és una cosa que, bueno, ja intentarem, auto... o almenys podrem fer propaganda eh, arrels, i ja a la pròxima intentarem motofinanciar-me el millor de alguna altra manera, però... Ah, jo crec que, que ara és important, sobretot que la festa vagi molt bé, que, que se n'adonen que és un, un públic pacífic, tranquil, que participa, que les coses estan fetes de puta mare, que es poden fiar de Greenpoint, es poden fiar sí. d'Arrels... És a dir, demostrar que, que, ah, que sabeu no. i que sabem fer les coses, no? I que, que a mi secar-te la mà per a ocasions futures diguen, val, eh, no ens queda altra més que, que cedir i col·laborar amb aquesta gent perquè saben fer les coses i saben portar públic. Sí, sí, sí. La veu la que crítiques a mitjans o eh, manipulats, no? Que, que s'han fet les rodes de premsa, i no la gent de les rodes de premsa, però que no s'ha mencionat per jo, ni per Última Hora, ni per Diari de Mallorca, ni res, tota la propaganda que han fet, no han dit la paraula reels en jo. I exacte. això sí que troc que s'han equivocat. Crec que és més culpa dels mitjans no de, que no de la mateixa roda de premsa, perquè ja està clar que s'ha charrat de rell. Sí, quan ve, ve digo la, la puta PP, que se però no han no han xerrat, Sí, quan diu la puta PP no más media. Sí, sí, és, és... sí, ja també digo, vaig anar va ja roda de premsa, molt guapo i tals, lo que he dit, el ajuntament de Palma són los mejores, són los mejores. Ah, uh, una pancarta com l'han currat, super guapa, super grosa i no surt una puta foto. <laughs> I això ho vull fer la, no fa ràdio. A la plaça se demostrarà tot. Sí, sí, sí. La, la quantitat de gent que vendrà això serà de puta mare. I bé, anant concluint l'entrevista i... A part de tot, demanar-te què, què tal estar viscant a Mallorca. Mallorca és funky o neo-funky? Mallorca és molt funky. Jo feia uns quants anys ja que no havia vingut i... I ha sigut tot un redescobriment, eh, la bona acollida que ens ha donat la gent, especialment el, el Charlie, Cristina i tota l'altra gent, eh, tot el, la penya de Reels que van estar ahí presents a la roda de premsa fent força, demostrant que érem molts els que estavem a favor d'aquesta festa. Així que encantada, eh, parlo també per, eh, diguem, eh, com, a, com a portaveu dels meus companys de, i companyes de Rototom, que ens hem, bé, ens hem sentit com a casa des del primer dia, estem encantadíssims. Un gran sacrifici vindrà a Mallorca, una illa tan lletja, amb aquestes sí. platges horribles. Hem passat tot el dia a casa plorant, tristíssima. Vegem sí. sí, sí, sí. be be <cute> xori, vegem pomada. De en, sí, pomada per a, per a olvidar. <cute> Hem estat a les platges de la serra, no? Hem estat a les platges de Sóller. Ah, clar, bé, Així que bé, bé. vos podeu imaginar quin patiment. Sí, Ui, sí, donen, guapes, donen una, una peneta bones. a tornar a casa blanca. i es que No, eh, les... Les més sí, no però bé, bromes a part, eh, sobretot el que, el que vull aprofitar és per agrair la implicació de, de la gent de RELS eh, que tant a nivell personal com a, com a nivell professional no, d'organització estan, estan demostrant que és gent amb que es pot contar i que ens han acollit super bé i jo crec que me n'aniré de Palma el diumenge a la tarda amb una llagrimeta als ulls, que, que jo em vull quedar, que no tinc ganes de tornar a venir a Càssim. Bé, en part sí, en part sí i no. Però... Aquí no crec que escolti molta gent que veni a Càssim, ho pot dir. Adopteu-me en Palma, que em no, bé, I sobretot també donar les gràcies a tots els voluntaris que demà estaran fent possible que totes les activitats vagin endavant que, que, estar, que faran una, una feina molt important que és la d'estar ahir coordinant i, i currant-se les activitats perquè la gent pugui gaudir-les. Així que sobretot això, un agraïment enorme. Sí, sí, sobretot cal agrair tot aquesta gent que des, desinteressadament t'està ajudant, com Martí mateix que està fent l'entrevista i... Que ah, de... que no cobra! Que de Martí de estarà muntant d'escenari, així que... Estarem tot currant i... Jo, jo, com, a hooliga, jo com, com a hooligan, vull dir que... No espereu molt bona cara d'això. És dir, empalme o ordai. No <ríe> passa res. que després el solet de la platja posaràs una miqueta vermell i no es notarà que tens mala cara. Ja. Ah. I tu faces res a dir? A, a, a part de que m'estimes? Ja, no, no. en, en, en desmesura? Que romàntic, segur. Sí. I res dir, foca? Eh? de dir, Focca? Què s'ha de dir? S'ha emocionat amb aquestes declaracions d'amor, què li fas? T'ha emocionat, tio. Tens aquest comparro. <ríe> Hala! Hala. Pues... Focca. Que te penin, que te van penjant, tio, que... Venjant, tío, que, que, que Venga, moltes que... gràcies per la entrevista a Ràdio 77 a Noriana para venir y uh, tu Martín y a demà... mañana... ¿Eh? que habrá una festata que veremos todos. Será para recordar. ¿Pensan dejarme puestas en mi beira de su furgo? <laughs> claro. <laughs> Venga, pues... Faga un ple que hay... que hay moray <laughs> Y... men si nos tornamos a encontrar esa radio. ¡Ale, a mamarla, tío! ¡Ale! <laughs> <¿Qué? laughs> Ay que yo, saluda profe. Hoy Ah, y pues cierto, eh, también quería decir que ahora no, pero cuando llegue es, el seu, el Play, no, that no, that plane no dio de de entrevistas a la web, porque evidentemente es que están aquí se tenau no encontrar nadabeteis en directo, pero nos contavo es el web. Uh, dir-vos com a caca amb voltros per haver organitzat una puta jam de flauter i clarinats justament a l'hora de la meva entrevista, fills de putes. <ríe> Però a part d'això, mm, bé, di... Joder, amb els putes cajos. Uh, en tot cas, dic, uh, que és un plaer haver-te tingut aquí. Igualment. I que me sap greu per si no has tingut molt bona relació amb els nostres estimadíssims, els problemes tècnics. Però els estic agafant carinyo als cascos, als problemes sí. tècnics, a tots els connectors que, que de tant en tant fallen. Uh. I de tant en tant aquestes veus que apareixen. I res Martí, ha sigut un plaer. Puc dir que era la primera? Mm? Puc dir sí, que, sí, que era la sí, primera? Sí, oh. sí m'ha desbrigat. en quant a, en quant Radio, a entrevistes. Radiofònicament, eh, que no me'l els oients. Ha sigut un plaer, ho has fet molt bé, gràcies per les seves cervesetes, gràcies a, per, per convidar-nos a formar part d'aquest programa de Radio 77. Us seguirem des de la península, així que res, una abraçada ben forta i sobretot ens veiem demà a la platja de 12 al migdia fins que aguante el cos. Molt d'amor i molt de regue. Molta guerra entre classes, evidentment, i molt escà. Gràcies. el dinero del prestige cuidando de todos los capullos que éste tenía en su jardín Y honra comienza su carrera dedicándose de pleno a la política cree que tiene cosas importantes que decirle al electorado pero racaflazo system dice no ay ay ay ay ay jose mari ay jose deja la política y te rata pani ay jose mari ay jose mari We're people in the Rastamana in H a HAAARP They're tampering with the DNA of you and me They're poisoned with food and try kill with baby They're chemically mashed up with antibody they said negativity through the TV Mashed up the earth natural frequency Resources and natural energy True mobile and two-round screenings They're my real vampire and blunt jersey They're my try to keep me half palace and half key They're my try to disconnect me from the almighty Them no war sin of the peace, them unity They're with Yeah, yeah, yeah I tell her you forgive me the walk But the time you put the argument, say a dog So don't you play shy if you give me your tribe But tonight everything will work up Yo, sticky things, sticky things, sticky things